Ми, люди, прості. Нас леда хто обдурить? Що нам залазити в таке велике діло? Нам, аби на своїм вижити? Гей, люди, будете колись плакати на свій нерозум, ви і ваші діти. То на дурний кавалок посовиска вам не жаль, викидати тисячі, чи? А коли я раю вам такий інтерес, що може вам і вашим потомкам дати хліб у руки, то ви навіть вислухати мене не хочете? Та, пан, нам рають долг, «Що пану випадає, але ми на те не перестаємо». «Чому? Бо то не наш інтерес». «Але я готов вам допомогти, перепровадити справу». «Біг, заплать пану, але ми на те не перестаємо». «Волите бути жебраками і попихачами, ніж панами в своїм селі?» гірко промовив Євгеній. Селяни вклонились. «Та пан знає своє, а ми своє». «Яке ж тут моє? Чи гадаєте, що пан підкупив мене, щоб я помагав садити його з маєткою?» «Чи думаєте, що хочу обдурити вас? Маєток на вас зробити? Я тільки бажаю би, щоб вам було добре». «Найпан, будуть вибачні», – мовив з лукавою покорою один селянин. «Але ми люди прості. Ми на тих антересах не розуміємось і не можемо в те вдаватися». Вони встали і взяли шапки в руки. «А як собі знаєте, співнете колись моє слово, що я радий вам на добре, але тоді буде запізно». Селяни поклонилися – і стояли ночі шапки в руках. Та ми би просили, аби пан були ласкаві, таки віддати нам наші папери. Євгенію, мов би, води холодної бухнув в лице. Не говорячи нічого, він зібрав, які мав папери, що відносились до їх процесу, і віддав їм. А власті Божій, бувайте здорові, панночко, мовили селяни, виходячи. Дай Боже здоров'я, мовив Євгеній, силуючись говорити спокійно і свобідно. А як вас, який жадок, «Ви з грошей, або як знов зірветесь до бійки з панськими гайдуками, і вас кілька націй засадять до криміналу, то прошу знов до мене». Селяни вийшли, але ще в дверях почали голосно говорити між собою. А що кому? Неправду шльомку казав. «Ба я, тато видно, пан усе за паном, а кожний, аби лише з хлопа здерти, а викришило би вас до ноги». Розділ дев'ятнадцятий Вся розмова обсувала Євгенію всю неділю. Хоч при людях він завсіди видавався спокійним, певним себе, веселим і жартовливим. Та бували і у нього часи сумнівів і зневіри. Такі часи він, коли не мав пильної роботи, замикався в своїм покої, читав, думав або писав дещо, щоб розбити чорну хмару на душі. Таке було й сьогодні. Неділя – гарний осінній день. У всіх церквах дзвони грають, аж повітря гуде й трамдить. Вулицями товпляться люди. Коли церкви і костелу цілі базари, коло шиночків мовпчіл у гарячу днину, сміхи, шум, гуркіт, фіакрів. Усе мішається, заповнює душу якоюсь повінню життя. Євгеній замкнув канцелярію і думав піти до міста. Але зараз йому відхотілося. Куди піду? До кого? Пощо? Він не мав у місті ніякого щирого приятеля. Зрештою, тепер обідня пора близька. Поприходять із церкви або з проходу та за стіл. Не пора на відвідини. І він завернув до свого покою, замкнув двері і пробував зайняти з чим, щоб розігнати неприємне чуття. Але нерви його були розстроєні. Нічого свіжого до читання не було, написання не було сили. І він почав ходити по покою, переміняючи своє неприємне почуття на слова і силогізми. «Що ж, і від селян годі надіятись чогось іншого». Так довго всі дурили та туманили їх, що вони розуміти не можуть... Сурдутовця такого, котрий би не хотів дурити їх Жида розуміють, бо жид відразу каже «дай» І знають, що зідреє їх і йдуть до нього Бо його поступування простіше, відповідне до їх способу думання Йому пригадалися звичайні ради, які дають на все наші інтелігенти Освіта І Він усміхнувся гірко Що таке освіта? Чи вміли читати і писати все освіта»? Чи прочитавши всі книжечки про світи і суспільства Качковського, чоловік зробиться освіченим? Що більше, чи скінчивши університет і одержавши диплом, чоловік робиться освіченим? Так, освіченим, щоб у кожній життєвій пригоді міг собі дати раду, щоб не робив дурниць у найближчих йому найпрактичніших справах. Адже ж Вагман закидає свої лихварські сіті на панів, посесорів, урядників, значить на саму сметанку інтелігенції в повіті. І що ж, усі вони треплються в його сітях, а вимататись не можуть. Я певний, що він не одному брикальську може в хаті приложити ніж до горла. І що ж поможе тим панам їх освіта? На що вона їм, коли не в силі видерти їх із рук такого простого халатника? і він ходив по покою і перевертав думи, мов важке каміння. Чого ж тут потрібно? Який вихід? Йому пригадалась приповідка. Тим чорт бере, що одинцям ходять. І зараз же він пригадав собі вагманові слова про пана Брикальського, що сей пан зичить гроші у різних жидів і потішає себе тою думкою, будь-сім то вони, кожний для себе, держать в секреті. І навіть не підозріває, що всі ті позички йдуть із одних рук. І певна річ, пан сам держить свої позички в секреті, доки може. Тобто, доки його чорт не візьме. І це має бути освічений чоловік? Ні, книжкова освіта ще не дає життєвої освіти. Неписьменний торговець може бути в життєвих справах освіченішим чоловіком від доктора філософії. Життєва освіта – ось в чим річ. Щоб чоловік привикав жити з людьми, порозуміватись з ними, солідаризуватись. Почуття солідарності між людьми – і школи. Адже наші селяни живуть досі на становищі диких у пралісах, що поза межами мого вігваму, де все вороже мені, чигає на мене, бажає мене знівечити. Від цієї ворожнечі між сусідами – задрібниці, загальне недовір'я, облесливість і брехливість. Адже я певний, що вони, вийшовши від мене, просто підуть до свого шльомка і розповідять йому, що я радив їм купити панські добра. Ще й прибрешуть дещо – Бо слухали не радо і відійшли, не вирозумівши добре, чого я хочу. І він почав ходити живіше. Прикре почуття в його душі дійшло до вершка і перебуло кризис. Йому відкрились веселіші горизонти. А коли знаю все, коли розумію причини цього, то нічого й гристися. Треба провести їх через школу життєвої освіти. Збудити в них громадського духа. А там побачимо. При першій нагоді поїду до Буркотина. Роздивлюся все на місці. «Побалакаю ще з іншими людьми. Побачимо, може воно не так лихо буде, як здається?» Він зупинився коло вікна і зирнув на міський сад. Його очі все падали на те місце, де колись то бачив чорну даму, але її не було там. Стежкою сунула різнобарвна хвиля панів, панночок дітей, а коло лавки, де сиділа колись чорна дама, стояв недвижно прецляр із кошем прецлів та медяників на руці». Євгеній Євзір перебіг на тісне подвір'я його дому. З цього боку подвір'я було вузеньке, затіснене мурованим парканом, майже темне і вогке, бо під парканом йшов сторож Баран. Євгеній зразу не звернув на нього уваги, бачачи, як він йде здовж муру, він подумав, що йде до комірки, поконовки або помітлу.